Misiune specială 21. Comandatura Luând-o pe drumea gurbina de garduri vii, Paul mă duce la 100 de metri de comandatură. A ales minunat punctul de observație. Ascuns într-un gard viu, distinct perfect în binoclu amenuntele viitorului meu obiectiv. E o casă mare, pătrată, înconjurată de un parc spațios, retrasă cam la vreo 40 de metri de la drum. Patru mașini și un sidecar, motocicletă cu ataș. Sunt parcate în curtea din fața a clădirii. Pe fereastra deschisă a postului de gardă, îi văd pe soldați stând jos și armele puse în rastel. Vreo 30 de friți își fac de lucru prin curte. Santinela umblă încoace și încolo, cu arma la umăr în fața portalului. Fațada dinspre nord, pe unde vom ataca noi, are patru ferestre mari la parter, de fiecare parte a peronului pe la intrare și alte patru la primul etaj. Încep să văd destul de de cum va trebui să procedăm. Ok, Paul, mă poți lăsa singur. Ce de gând să faci acum? Mă duc să-i înștiințez pe câțiva prieteni pe care diseară am să-i aduc cu unul din camioanele cerute de dumneavoastră. Nu uita că întâlnirea e la ora 6 și un sfert fix. Asigură-te mai întâi că totul e în regulă când vii cu băieții. Dacă nu reușesc lovitura în 10 minute, înseamnă că mi-am calculat prost elanul. Și nu cumva să vă arătați înainte de 6 și un sfert, pe diseară. Santinela își continuă monotonul Dute Vino, 12 pași în fiecare direcție, plus la sfârșit o întoarcere impecabilă nemțească. Va trebui să-l pe cel care va fi de pază diseară la ora 6. Mă voi târâ până la portal ascuns de adâncitura șansului. Va trebui să-l lichidez cu pumnalul așa cum faci cu un vânat. Simt o amăreală în gură. Asta-i. Well cross the bridge one a to eat. Ora 10 și 30. Sentinela se schimbă. Există șanse ca la 11 și 30 să se schimbe și asta. Ceea ce înseamnă că la ora 6 după amiază, voi avea de-a face cu un funcționar neatent și obosit de o jumătate de oră de dus încolo și încoace și firește mai puțin atent decât o persoană de pază aflată la începutul vechei. Merită să mai stau încă o oră ca să-mi confirm bănuiala. Și cu câte amănunte te alegi într-o oră de observație? Cele patru mașini din curte sunt toate în stare de funcționare. Sunt scoase și aduse înapoi. Sidecar-ul nu s-a clintit din loc. Diseară, la alegere, vom putea fie să le distrugem, fie să le luăm. Soldații din curte nu prezintă nicio importanță Infanterie obișnuită. Sunt cam negligenți pentru niște nemți. Ofițerilor pe semne că nu sunt cine știe ce pretențioși. Faptul că niciun detașament n-a pornit în căutarea noastră mă liniștește oarecum cât privește capacitățile lor. Americanii sunt încă în Normandia, niciun pericol iminent nu îi ține pe nemți în alertă și se încred cam prea mult în calmul, aparent, al garnizoanei lor liniștite. Să fiu în locul ofițerilor lor și să știu că în regiune au aterizat parașutiști, oamenii mei nu s-ar plimba prin curte tăi în frunza la câini. Prin urmare, n-au idee despre operația din noaptea asta. Toate astea sunt foarte bune pentru treburile noastre. Cedri mari și pini mărginez de-o parte și de alta aleea care duce de la portal la casă. Sunt îndeajuns de terari pentru a ne proteja înaintarea fără să o împiedice. Excelent! Ora 11.30, santinela se schimbă. Faptul confirmă cele sperate de mine. Știu destul pentru cele ce urmează să fac. Mulțumit, mă întorc la fermă. Klein mă întâmpină cu flegma lui obișnuită. E un Loren înalt, cocoțat pe picioarele lui de cocostârg, slab și nervos ca un levier slughi. Niciodată nu l-am văzut exteriorizându-și vreo emoție oarecare. E zgârcit la vorbă și eficace în tot ce întreprinde. Știu că într-o zi, în Scoția, i-a pus la punct pe toți suboficierii care îmi criticau Morga și felul în care antrenam pe cei din trup, dar nici unul din noi n-a pomenit niciodată nimic despre incidentul ăsta. Amândoi suntem făcuți din aceeași plămadă. La noi, emoțiile nu se manifestă în exterior. Îmi zâmbește cu adevărat pentru prima oară de când îl cunosc. Mă face să mă gândesc la cei minunați câini de vânătoare care se uită chiar la stăpânul lor când au ratat vânatul pe care ei l-au răscolit pentru el, și care scârbiți se duc să-și închine talentele unor trăgători mai dibaci. Tot timpul războiului va fi mereu alături de mine, vigilent și imperturbabil, exact în locul unde era de cel mai mare folos, încredințat în sinea lui că glonțul ce trebuie să-l n-a fost încă turnat. A trecut mult, domnule locotenent, a lipsit aproape șapte ore. A avut când să ne treacă tot felul de prostii prin cap. Cum se simte dibosc? A venit un doctor să ia. Totul părea în ordine, așa că l-am lăsat să plece. Oamenii de la fermă îl știu bine pe doctor și apoi venea din partea amiralului, pe care v-ați dus să-l vedeți. Ați mâncat la prânz? Nu, domnule locotenent. Vă așteptam. Încă nu e ora 1 și de la 12 tot amânăm din sfert în sfert de ceas la gândul că asta o să vă facă să veniți mai repede. Mulțeam. O să mănânc în viteză jumătate dintr-o cutie curații. Pe urmă, o să căutăm un loc nisipos, în de cutie cu nisip. Am să vă explic detaliile operației pe care o să o executăm spre seară, apoi toată lumea o să tragă un pui de somn. După ce mâncăm la repezeală, oamenii fac roată în jurul meu pe locul unei foste arii de bătut grâne. De la antrenamentul nostru din Scoția, le sunt foarte familiare aceste briefings în plin aer. Cu vârful pumnalului meu desenez pe jos un plan de trei picioare pe trei. Toată lumea vede bine? Ok, încă de la începutul instrucției i-am silit să memorizeze fără greș schema reglementarea a unei succesiuni de operații, singurul lucru care, după părerea mea, merită să fie reținut din manualul militar. 1. Situația. 2. Misiunea. 3. Direcția. 4. Punctul de atins. 5. Formația. 6. Sprijinul. 7. Itinerariul. 8. Momentul plecării. 9. Itinerariul de repliere. 10. Mijloace. Așadar, pot începe lungul meu monolog. 1. Situația. A. Situația generală. O știți grosomodul la fel de bine ca și mine. Americanii se află la 300 de km spre est, au spart frontul din Normandia la Saint-Laure și s-au năpustit spre Bretania, având punct terminus orașul Brest. Nemții sunt foarte bine fortificați în Brest. Au în mâinile lor toate orașele din Finister, între altele și Daula, care ne interesează în mod deosebit. B. Situația particulară. Ne aflăm în inima dispozitivului german la 2 km de Daula. Verificați pe hărțile voastre situația fermei. Ok, există la Daula cam 100 de rezistenți fără arme și o comandatură care, spune-se, e plină de armament. Comandatura se află în paza a vreo sută de Nemți. La vest de Daula, orașul Plugastel e ocupat pe cât se spune de un regiment de esesiști motorizați. Drumul spre Plugastel și Daula e supravegheat de un post de control deservit de 7 de ori opt infanteriști. La est, spre château la 500 de metri de Daula, se află un transformator, având la temelie un post telefonic îngropat, pe unde trec toate firele din regiune. Punctul de control aici, iar transformatorul aici, pe plan. 2. Misiunea. Să izolăm pentru un moment Daula, controlând punctul rutier și distrugând legăturile telefonice. Și transformatorul, cu ocazia asta. Nu se știe niciodată. Fără curent, comunicatele radio vor fi mai greu de stabilit. Toate astea, ca să ne permită să luăm comandatura, să punem mâna pe armele cele are și să-i înarmăm pe cei din rezistență. 3. Direcția. Obiectivele noastre se află la sud, în linii mari și, practic, pe drumul care trece prin Daula, de la est spre vest. 4. Punctul de atins. Trei, evident, punctul de control, transformatorul și comandatura. 5. formația. Doi oameni, Klein și Garo, ca să neutralizeze punctul de control. Clema va distruge transformatorul și centrala telefonică cu două încărcături de plastic. Restul șticului va fi condus de mine pentru atacul comandaturei. Vom ataca clădirea prin partea dinspre nord, unde sunt 8 ferestre și o intrare cu peron. Voi ucide sentinela și mă voi înăpusti imediat asupra clădirii. Sabatie, Belon, Paulus și Brian mă vor urma în aceeași clipă. Sabatie va avea în grijă fereastra dinspre vest, marcată pe plan cu numărul 1. Numărul 2, mergând spre est, e pentru Belon și mine. Corespunde postului de gardă și cere o atenție specială. Numărul 3 pentru Paulus și numărul 4 pentru Brian. Două grenade în fiecare fereastră și, dacă aveți timp, o încărcătură, gemon. Brighe se va adăposti în dărătul cedrilor cu pușca mitralieră și va acoperi peronul și ușa de la intrare ca să interzică orice ieșire. În același timp, Leonabur își va arunca grenadele prin fereastra vest numărul 1 de la etaj. Eu mă voi ocupa de numărul 2, Ghișar de numărul 3 și Pantalacii de numărul 4. După ce aruncăm grenadele, Sabatie, Belon, Paulus și Brian vor da ocol clădirii împreună cu mine ca să atacăm dinspre sud. Leonabur, Ghișar și Pantalacii se vor culca la baza ferestrelor de -o parte și de alta peronului. Vor ține sub foc portalul parcului cu carabinele lor în cazul când ar veni întăriri din afară. Puțin probabil pentru că, din câte știu, nu există alte trupe în daula dar nu se știe niciodată un detașament neprevăzut aflat în trecere prin târg ar putea încerca să intervină. 6. Sprijinul De reținut, prietenii noștri cei mai apropiați se află la 300 de km. Poate la 280 dacă au rulat ceva mai repede decât mi-am început eu cuvântarea. 7. Itinerariul Vă voi conduce mai întâi acasă la amiralul de Boisanger, unde două călăuze îi vor lua pe Klein, Garo și Cleman ca să-i ducă la obiectivele lor. Restul sticului mă va urma la comandatură. De la Casa Amiralului, 800 de metri drept spre vest, ne duc în desișul care domină calea ferată. De acolo traversăm calea ferată, urmând apoi pe 500 de metri un unghi de mers de 220 de grade. Asta ne duce la marginea unui drum care traversează burgul la o distanță de 200 de metri de comandatură într-un viraj invizibil atât nemților de la punctul de control cât și santinelei de la intrarea în parc. Vom trece drumul doi câte doi dintr-un singur salt și ne vom ascunde în șanțul din față. 8. Momentul plecării. Vom pleca de la fermă la ora 4, ca să fim la întâlnirea cu Ghizii la ora 5. Fiecare va trebui să fie lângă obiectivul lui la ora 5 și 50. Ora H, ora 18.05. Clema, dumneata, o să dai semnalul de atac aruncând în aer transformatorul. Reglează-ți bine grenadele. Va trebui să purui exact la 18 și 9. Itinerariul de repliere. Dacă totul merge bine, vă recuperez pe toți și vă duc Dumnezeu știe unde. Dacă totul merge rău, știți ce să faceți. La semnalul meu, sticul explodează, iar voi țâșniți doi câte doi spre prima întâlnire prevăzută. Nu s-a schimbat de ieri. Dacă mi se întâmplă ceva, sergentul Klein preia comanda și vă descurcați ca să ajungeți fie la locotenentul Anspaș, fie la capitanul Sico. 10. Mijloace Ca armament, pușca mitraliera, armele individuale, șase grenade cadrilate și două gemon fiecare. Cred că asta e tot. Dacă am uitat ceva, ori dacă un punct nu vi se pare clar, acum e momentul să o spuneți. Întrebări? Bine, e ora 14 și 15. Potriviți-vă ceasurile. Plecăm de aici la ora 16 fix. Duceți-vă să vă odihniți un pic și fiți liniștiți. Ați fost antrenați exact pentru acest fel de atacuri fulger. Nemții pe care i-am observat în dimineața asta timp de două ore nici măcar nu ne bănuie existența. La ora 18.05 va fi la masă sau pe cale să se așeze la masă departe de armele lor și deloc pregătiți pentru ceea ce îi așteaptă. Totul trebuie să se termine în 10 minute. Dacă mai aveți când în timpul operației, ați câteva explozibile gemon spre hangare și spre vehicule. Zgomotul lor dă exact impresia unui tir de mortier și nu o să le pice bine tipilor din casă. Că ne atacul, răbniți din răsputeri. Friții nu trebuie să realizeze că suntem puțin la număr. Ok, eu unul vreau să trag un pui de somn, faceți și voi la fel. Vă promit că totul o să meargă bine. În timp ce băieții se împrăștie, mă gândesc la o zicală din Evul Mediu care mi-a plăcut întotdeauna. La oameni vitej, spadă scurtă.